במדבר, פרק ל' ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, לאמר. זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. וישה כי תדור נדר לאדוני. ועשרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה ועשרה אשר אסרה נפשה, ואחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה נפשה, יקום. ואם הני יביאה אותה ביום שומעו כל נדריה, ועשריה אשר אסרה נפשה, לא יקום. ואדוני יסלח לה, כי הני אביה אותה. ואם היו תהיה לאיש, ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו, ואחריש לה, וקמו נדרה, ועשריה אשר אסרה על נפשה, יקומו. ואם ביום שמוע אישה, יניא אותה, והפר את נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ואדוני יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה,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 בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה, בית אביה.